פרשת מטות וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש כי ידור נדר לאדוני, או השבה שבועה לאסור איסר על נפשו. לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ואישה, כי תדור נדר לאדוני, ועשרה איסר בבית אביה בן אוריה, ושמע אביה את נדרה, ועשרה אשר עשרה על נפשך, והחריש לה אביה, וקמו כל נדריה, וכל איסר אשר עשרה על נפשך, יקום. ואם הייני אביה אותך ביום שומעו, כל נדריה ועשריה אשר עשרה על נפשך לא יקום. ואדוני יסלח לך, כי הנה אביה אותך. ואם היו תהיה לאיש, ונדריה עליה, ומבטא שפתיה, אשר אסרה על נפשה, ושמע אישך ביום שומעו, והחריש לך, וקמו נדריך, ועשריה, אשר אסרה על נפשה, יקומו. ואם ביום שמעו האישך, יניא אותה, והפר את נדרה, אשר עליך, ואת מבטא שפתך, אשר אסרה על נפשך, בה' יסלח לה. ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשך, יקום עליך. ואם בית אישך נדרה, או אסרה איסר על נפשך בשבועה, ושמע אישה, והחריש לה, לא הניא אותה, וקמו כל נדריך, וכל איסר, אשר אסרה על נפשך יקום. ואם הפר יפר אותם אישך ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולאישר נפשך לא יקום, אישך הפרם, וה' יסלח לה. כל נדר וכל שבועת אישר לענות נפש, אישך יקימנו ואישה יפרנו. ואם החרש יחריש לך אישך, מיום אל יום, והקים את כל נדריה, או את כל עשריה אשר עליה. הקים אותם, כי החריש לה ביום שומעו. ואם הפר יפר אותם, אחרי שומעו, ונשא את עוונה. אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו בנעוריה, בית אביה.